מזמור נ"ז, למנצח אל תשחט לדוד מכתם, בבורחו מפני שאול במערה. חונני אלוהים חונני, כי בך חסה יא ובצל כנפיך אחצה. עד יעבור אבות, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עלי, ישלח משמים ויושעני, חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. נפשי בתוך לבאים, אשכבה לוהטים, לא בני אדם שיניהם חנית ועצים, ולשונם חרף חדה. רומא על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קראו לפני שיחה, נפלו ותוכה צלע. נכון לבי אלוהים, נכון לבי, אשירה ואזמרה. עורה כבודי, עורה הנבל וכינור, אעירה שחר. עודך ועמים, אדוני, אזמרך בלאומים. כי גדול עד שמים חסדך ועד שחקים אמיתך. רומא על שמים אלוהים, על כל הארץ כבודך.